Так ні, взяв і пішов. Кілька днів його тоді не було. Потім прийшов. Ну що, питаю? А він, та нічого. Ось і все. Дуже він тоді запив, як ото останній раз ходив туди. Ой, запив. Все-таки шкода його. Хоча не путящий був. Одного разу каже мені, вже зовсім перед тим, як згорів. Знаєш, Прохорівно, а давай я тобі новий дім покладу. Мені вже нічого не треба, а тобі згодиться. А потім почав плести щось про свої гроші, яких у нього багато. П'яний був. Ну звідки в нього гроші візьмуться? Я ж його з малку знала. «А як його справжнє прізвище?» – запитав я. «А то все мішка-шаман, мішка-шаман. Навіть і не гарно якось». «Хаврюков», – відповів Лапрохорівна. «Михаїл Хаврюков, а по батькові Іванович». «З року він був або тридцять четвертого, або тридцять шостого. Багато молодший від мене». «Виходить, навіть шістдесяти не мав». Відверто здивувався я. «Не мав, не мав!» – погодилася Прохорівна. «Молодий ще був!» Час було збиратися. Я таки залишив сумку з речами у наших хлопців, про що тепер шкодував. Переночувати тут виглядало набагато зручніше, заховуючи й те, що завтра о п'ятій від її хатини я мав вирушати у Гачелівську глухомань. Думки про це та про того, з ким я йтиму, викликали неприємний холод під грудьми та слабкість у ногах, відчуття, до яких я так звик останнім часом. Хтось із відомих учених назвав їх гімнастикою для нервів, вважаючи потрібними для людини. Але в такій кількості вони вже не тягнули на гімнастику. Це була праця на знос Навряд чи варто було всерйоз сприймати припущення Прохорів не стосовно до Тимофія Губіна. Чого не наплите язик старої переляканої баби? Хоча, з іншого боку, можна припустити, що селом свого часу справді ходили такі чутки, а диму без вогню, як відомо, не буває. У будь-якому разі з Губіним тепер треба бути насторожі, щоб він не дізнався про моє зацікавлення мішкою-шаманом. А як це зробити, я поки що не знав. Я дуже шкодував, що залишив у земляків сумку з речами. Адже зараз я повинен був вийти з хати у весняний сірий морок безлюдної околиці села і попрямувати у бік хатини, де проживали Петро зі своєю бригадою. Це недалеко, якщо піти швидко то навіть і не щуєшся, як будеш на місці. Але, відійшовши кілька кроків та занурившись у липку темряву, я обов'язково озирнуся. І що я там побачу? Як і належить ще чорніший від неї силует зі знайомими обрисами своєї другої тіні. Невже? Невже таке можливо? І що тоді? Що тоді робити? Попри всі доводи Світлани, я знав одне. Будь-який пес, чи то натуральний, чи то нематеріальний, хай який би він був, не зміг би миттєво перенестися за мною сюди за тисячі кілометрів. Цього усвідомити я не міг. Зустрітися тут зі своєю другою тінню означало для мене одне. Мій дах зовсім поїхав. І я не сповна. Ну, тоді вже можна не тріпатися і остаточно заспокоїтися. Напевно, так зробив свого часу і Мішка Шаман. Усвідомлення цього виглядало жахливіше, аніж зустріч з будь-якою нечистю, з будь-яким невідомим явищем. Тому, божеволюючи від думки, що це випробування зараз все-таки доведеться пройти, я пропускав позвуха останні деревені Прохорівни. Вона ж у свою чергу товклася поруч, похитуючи головою, і не помічала, що коїлося зі мною. Напевно, їй ніколи не доводилося бачити людину, яка готувалася підписати собі вирок. Раптовий звук примусив мене здригнутися. У вікно несподівано постукали, гучно та посвійські. Прогорівна вийшла у сіни, і вже звідти почулися голоси. До хати, пригинаючись у дверях, зайшли Васюха, а за ним і Петро. «Ну, ти застряг, земляча», – сказав Петро. «Бачу, тебе добре приймають, не те, що нас. Пам'ятаєте, тітонько, як ви не хотіли нам лопати позичити минулого року? Щойно ми приїхали». У відповідь Прохорівна замахала на нього руками, доводячи, що я їй і дров наколов, і розважив, а лопату вона їм все-таки дала. Втім, обоє говорили жартома. «Ну, все розвідав, що потрібно», – запитав мене Петро. «Ну, принаймні тут усе», – відповів я. «Що і зошит з нотатками знайшов?» Васюха також не гребував найменшою можливістю підколоти мене. Та я вже до цього звик, лише тепер, напевно зрозумівши, якою помилкою свого часу виявилася безглузда бійка з Сашком Геслингом. Тому лише відповів, що ще не вечір. «Ну, давай, збирайся», – сказав Петро, – «бо ми по тебе прийшли. А то ще сам заблукаєш. Хлопці вже вечерю зготували». «Напевно, думають, що ти щось виставиш за приїзд? А як ні, то вони можуть і самі виставити». «Ну ти що, я сам?» – відразу заперечив я, радіючи, що вони позбавили мене випробування, яке вже здавалося неминучим. Я вдягнув куртку, попрощався з Прохорівною і вийшов за ними у темряву. А вечеря справді давно була готова. На незграбному, кривуватому, але великому та міцному столі височив казан під кришкою, від якого дуже смачно пахло. Тут же стояла відкрита банка консервів, розрізана здоровезна чорна хлібина, квашені огірки та дещо інше. Привітавшись, я витяг із сумки завбачливо прихоплену собою сувенірну літрову пляшку українського з перцем і виставив на стіл, що викликало – Справжні овації моїх земляків. Це й стало сигналом до вечері. І усі, включаючи Васюху, миттєво опинилися за столом. А після кількох чарок вищезгаданого еліксиру навіть мені життя почало здаватися кращим, аніж було насправді. Отож, напевно, мішка шамани мав рацію, регулярно вживаючи ці ліки від пса.